За дідовим тином крешуть блискавиці. За дідовим тином буря дуби вивертає з корінням. Грім розпанахує тишу чути плач і очайдушні вигуки. Це архип-білокінь рве на собі сорочку, хапається за кучеряву голову. Розпач душить білоконя, й ненависть така, аж хата стуганить і сіни. Жінка – Три дочки баба все тужить-голосить. Виють пси. Навіть коні, чуючи лихе, хропуть і басують у стайні. Кому погрожує білоконь, скрегочучи зубами край вікна? І два сусіди чи брати, і старезний панотець Герасим, чого їм треба у білоконевій хаті? Звідки цей страх? Що трапилось? Отак живе собі село мало не віку, притулившись десь по-під горою край тихої затоки, працює, плодиться, оре, сіє, годує хлібом світ, співає, сміється, плаче, помирає. Тихо, не мов би, в озері. Зате вже як скоїться щось, то вже таке, що й не вигадаєш, і в вісні не виснеш і ніде в світі не натрапиш і не збагнеш відразу, що воно, звідки, чому й до чого. Довго потім гудуть, не вгавають балачки очевидців, спогади свідків, перекази старих брехунів, і вже не добрать тоді, так воно було чи не так, і чи було справді, чи тільки примарилось архипові білоконю. Ні не примарилось. Прийшло воно і є. Нова сила речей постала з революційного ладу з такою незаперечністю, як світ постає світу. Жовтнева соціалістична революція наближалася до села з прапором колективізації. Тільки не зрозуміти цього архипові білоконю поки й не повезуть його лихого й темного поборника земельного шмату в інші краї, поки не замовкне він десь навіки і не лишиться на землі не те, що куркульсько звання його, сліду не лишиться. Недаром у дворі так тужать пси свою собачу тугу, і сум стоїть недаром. Рахунки на землі почали зводити по Марксу. За століття Тяжко архипу білоконю Чи ж він не трудився Ой, аж у горлі пересохло з ненависті Сьогодні в сотий раз прокляв він владу І лад, і врожаї, і землю І навіть дощ, якого закляв не поливати колгоспних нив Коли б він міг зараз убить сількора Василя Повісити чи задушити? Коли б душа покинула його, коли б упав він трупом серед двору, а вся родина голосила б на його лихою долею, то навіть мертвий тряся б він і проклинав з того світу. Годі голосити «Ви!» Грюкнув кулак по столу, підстрибнув хліб і ніжна піваршина створилася тиша, як перед вибухом бомби. Читайте далі, батюшко, — простогнав Білокінь, прикипівши великими темними очима до газети в руках отця Герасима. Вичитує батюшка з газети відхідну всім ворогам колгоспного нового життя і зокрема йому. Архипові Білоконю який підриває колгоспний лад, приховує насіння, нищить поголів'я худоби? Знову верескнули жінки на чотири скрипки. Затулив лице руками білокінь, потім раптом вхопив сокиру і метнувся в сіни, родина за ним куди і сам не тямить. Йому здається, що біжить він рубати голову Сількорову Василю, який стоїть, можливо, біля набіжчика діда. Ось він підбіг до нього, хапає за горло, заміряється з сокирою. Повисли на сокирищі жінка й дочки. «Пустіть!» – не пускають. Вбігає молодший білокінь Хома і теж не пускає. І не Сількора держить білокінь Архіп за груди, а власного коня в стайні не дам. Пустіть мене, порубаю, басують коні в білоконовій стайні і тужать пси. Батько Сількора Василя, середняк опана Струбенко, був людиною неквапливою. Ніколи на своїм віку нікуди він не поспішив і не зрадив своєї вдачі й по сей день. В колгосп він також не поспішав, хоч давненько вже збирався. До того ж, здавалось йому і побічних причин, щоб не вступати було чимало, то те, то се, то старий батько помер, то начебто вступив, уже був двічі або тричі, так знов якось випав, не так записали чи що. А втім, хто зна, може, ще й так обійдеться важка справа. Вже як його бути й сам не знаю, признався він якось своїй жінці-одарці, коли не було поблизу дітей. Недаром нас середняками дражнять, коли на одне вухо слухаєш правління артілії Василя, а вдруге наче сам нечистий шиптої: «Не йди, не йди, не йди». Ой, правда, зітхнула жінка, як змінився світ. Куди не гляну, куди не обернусь, чую, все міняється. Навіть хата наша і та вже не та. Примічаєш, наче не зовсім і наша, хоч і наша. Не наче стіни в ній розсілись, і стріху вітром зірвало й понесло, і видно стало все... Так видно й моторошно, ще златиша. Отак, як Дніпро не потече назад, Одарко, Не потече й життя. Що було, те минулось?» Опанас замовк. Жінка дивилась на нього здивовано, Ніколи він так багато не говорив. Подумавши трохи, Опанас зітхнув. «Може, вступимо?» Як ти гадаєш? У колгосп. І Василеві приємно, бо й люди вже гомонять син сількор, людей до колективу підбиває, а батько з матір'ю вдома. Ну, що ж, погодилась Одарка, щоб тут таки свою згоду замінити побічною малесенькою, як їй здавалося незгодою. Давай, тільки я так собі постановила. Самі вступаймо а великий корівка, щоб удома. Опанас не перечив. На підставі нескладного життєвого досвіду він розумів, що сперечатися ні до чого, крім зайвого галасу і неприємностей, не призводить. До того ж він, добра й лагідна людина, раз у раз жалував свою подругу. Днями вони чекали на останню дитину. Василь був щасливий. Батькове вирішення вступити в колгосп окрилило його. Правда, доведеться ще подолати наївні мамині умови, але загалом все так хороше і так мудро. скільки кількість часу, і самі вони, батько і мати, переконаються, як це гарно і розумно. Вчора в правлінні дивився він плани колгоспних земель, його чиста уява бачила в цих кресленнях не би запланований зміст свого життя і, можливо, слави. Здавалось йому, що він вже не селюк. Ні, він державний діяч Василь Трубенко. І село вже не темна нерухома маса, а клас творець. «О, батьку, тепер куркулям глитаям кінець, а от ще нові машини одержимо» коли б тільки одержити нам машини. опана Струбенко розумівся трохи на машинах. Замолоду він років зодва батракував у Фальцфейна в Каховці і бачив там, як хліб збирають машинами. Тільки навіщо добувати все це мусить Василь? Нехай би інший, хто поклопотався, чи ж мало добрих людей на селі. Та Василь стоїть вже перед батьком, готовий у дорогу. Потарабанив опана з пальцями по столу. Може б, ти, Василю, не той, як його. Не розуміє Василь батькової турботи, наче й не чує. Він весь перебуває у своїх радощах і готовності до дії. Наполовину він уже відсутній. Одержимо машини, батьку, так відберемо у куркульні всю землю, всю чисту. Опанас глянув у вікно, жуючи скоринку. Так ото я кажу, може б, ти не те, як його, може, без тебе обійдеться? Замотав головою Василь і навіть засміявся. Образив той сміх Опанаса. Як то можна сміятися з батька? Не треба тобі їхати. І так он все село сміється. Та не село а батьку. «А куркулі та дурні!» – відказав Василь. «Он воно як!» «Он вже які речі можна батькам казати!» Опа нас аж підвівся за столу. «Так я, по-твоєму, дурень!» «Ні, не дурень ви, тату, а просто постаріли!» Сміливо відповів Василь з посмішкою, дивлячись батькою в очі. Невідомо, що сказав би на це Опанас, бо тут двері раптом відчинились, і до хати ступив секретар комсомольської організації, новий приятель Василів з району Чуприна чи Кравчина, Опанас точно не пам'ятав. Називав він його просто Ячейка, і не те, щоб не любив, скоріше любив навіть, але здаля. А в хаті зблизька терепцюємо ставало не більш як на півгодини. Так гнітив його чуприна чи кравчина своєю галасливістю, сміхом і неймовірно швидкою голосною балачкою. О, вже ячейку принесло. Опанас одвернувся і сів край вікна. Ну, розпочинай мітинг. Перше ніж надати слово ораторові, признаємося вже до кінця. Опанас і в хаті любив оцього чуприну чи кравчину. Дарма що в нього рот, аж по вуха і ластовиння на повне решето, за те, до чого думки хороші. Та й багато ж думок послав Господь одній людині. Одне прикро вчить вражий син. Не соромиться ні молодості, ні чужої старості. Всіх повчає, кого тільки не стріне. Хлібом не годуй, дай повчити. От натура. А вже делікатності і не питай. А ще ж, напевно, й не призивався. Не буду й обертатись, скривився Опанас. Нехай собі розоряється, коли вже прийшов. Про що саме точно говорив Опанасовій Чуприна чи Кравчина, на жаль, ми нічого не можемо сказати на користь нашого кіномистецтва, бо це треба було чути. В цьому весь сенс. А без слів тільки видно, що рот у Кравчини не закривається, з очей аж іскри крешуть, в роті сто зубів, ластовиння палахкотить всіма переливами, і від усієї його жвавої постаті від неслухняного рудого чуба, веселої усмішки, від багатющої міміки, з якою він умовляє Опанаса як нерозумного підлітка, сміється з нього, любить його, дорікає, лає, від усієї його неповторної динамічної юності віє таким невгамовним оптимізмом, що хата повеселішала вся, наче щось в ній стелю підняло, і коли цей чуприна чи кравчина пішов таки з Василем, грюкнувши за собою дверима і щось голосно доказуючи в сінях на дворі на вулиці, панас обернувся і якось мрійно подумав у голос. «Ну й хлопці сукиного сина! Красота!» Потім він підвівся і визирнув у вікно. Довго не міг опанас забути цієї розмови. Вона, звичайно, може, їхня правда, мабуть, таки їхня, не ті часи. Тепер вже на волах далеко не заїдеш, думав він, орючи на пар свою обмежену непишну нивку. Раптом від дороги долинув голос Ну, батьку, я поїхав. Опанас озирнувся Василь. В товаристві таких, як сам, з кравчиною, звичайно, на чолі, з торбинками за плечима, пішли до столиці по трактори. От голови, а як ловко співають, не гірш, як ми було, ба навіть краще. Опанас дивився йому слід. Ось вони зникли в ярку, і тільки пісня їх линула ще над полями. «Гуляй, гуляй, молода дівчино, я додому проведу». Та телеграфні стовпи нескінченним струнким рядом тікали вдалину. Тим часом дід Григорій, змастивши голову оливою з лампадки, пішов на кладовище до свого небіжчика побратима Колись, казали старі люди, наше кладовище було за селом. Але з часом мертві, як і живі, поширили свої володіння, і тепер воно опинилося мало не в самому селі. В такому розташуванні кладовища було чимало вигод. Тут небіжчики, хоч і не почували себе майже як удома, через відсутність у них будь-яких почуттів. В усякому разі, і це можна сказати з певністю, перебували безумовно вдома. Біля їх могил гралися діти, а в неділю сюди сходились на посиденькі баби. Старі люди казали, що в нашому селі й помирали не так страшно, як по інших селах. Нічого специфічного, врочистого, як от гранітні чи мармурові пам'ятники на нашому кладовищі не було. На хрестах з часом сушилася білизна або якась макітра чи глечик, і хрести були прості і геть чисто всі дерев'яні. Свіжий, ясеновий хрест був і в діда Семена, бо, як він, відомо за життя, не любив заліза. Біля цього хреста й зупинився Григорій. Хоч і була вже мова про те, що дід Григорій був небалакучий, але хочеться ще раз нагадати, що він таки справді був мовчазний. Особливо помітним стало це після його невдалого переселення на Далекий Схід у 1907 році. Григорій любив тишу. Почувши, що десь на Тихому океані є гуляща земля, і пригадавши далекі мандри за молодих літ, запріг він, недовго думавши свого мешастого коня, і мовчки рушив на Схід своїм ходом у супроводі жінки харетини і собаки Султана, якого шанував за тактовність і нелюбов до гавкання. Всі свої обов'язки Султан виконував мовчки. В дорогу Григорій взяв чимало всякого харчу, але більше всього тютюну. Та чи не найбільше, мабуть, запасся терпінням, необхідність якого викликала в усякому разі недалека дорога, що становила майже половину земного екватора. Для повноти картини слід додати ще, що, наскільки дід Григорій, кінь і султан любили тишу і поважали мовчання, настільки баба Харитина навпаки любила голосно висловлювати свої почуття і побажання з того чи іншого приводу. А оскільки її побажання стосувалися головним чином діда Григорія, коня і султана – то тут треба зразу ж додати, що здійснись хоч одна тисячна доля її побажань ні Григорію, ні Коневі, ні Султанові не бачити б ясних берегів Тихого океану. Давно б уже загинули вони в дорозі від чуми, холери і інших напастей, і ні одного з них до того ж не прийняла б мати сера земля». Неважко уявити собі окрему кінокартину на дві серії про подорож діда Григорія до Великого чи Тихого океану в пошуках тиші, але, щоб не заплутатись у картинах, облишмо, мабуть, ці дві серії і, скориставшись з прекрасного чудового літнього ранку, перенесімось відразу в глухе повітове містечко, з якого почав він свою велику подорож. «Що ж то за шум учинився на базарі!» Куди так весело поспішає базарна громада? Чи то не старий Григорій Товченик повернувся з далекого сходу? Ви вгадали. В'їхавши на базар після довгої відсутності, дід Григорій зразу привернув на себе увагу базарної громадськості. Не минуло й півгодини, як весь базар гув коло нього, не рій бджіл навколо матки. Диви, Григорій повернувся. Звідки ля? Який? Товченик зеленого клину. Зеленого клину? І Харетина? І Харетина. Он вона! І Харетина, і кінь, і султан? Той самий? Той! Здоров був Григорію! Здравствуйте! Справді кінь і собака-султан були майже такі самісінькі, як тоді, коли вирушав Григорій на зелений клин. І от, прочвалавши двадцять тисяч кілометрів по різних географічних довготах, спинився кінь султаном на тому ж Майдані, звідки три з половиною роки тому рушили в похід до Тихого океану. «А скільки ж це буде верстов?» – запитав Григорія, наш дід Семен тоді ще живий. «А хто їх там лічив?» – стримано відповів мандрівник. Там їх ніхто й не злічить. Кажуть, двадцять тисяч в обидва кінці. Та до чорта, може й двадцять набереться, хіба диво. Ну, гаразд, допитувалися сусіди, а чого ж ви повернулись з таких далеких країв? Жінці не понаравилось, сказав Григорій, від чого весь базар мало не ліг з осміху. Наляканий гучним реготом Султан шаснув підвіз і на сі заставки почав клясти базар обуреним гавкотом, аж мешастий підвів голову і позаткував голоблях. Один тільки Григорій не втратив душевної рівноваги. Поправивши на ритники на кругосвітньому коні сибірським пужалном, він терпляче ждав, поки пересміються. Певно, він ще дещо хотів сказати на адресу своєї жінки, яка сиділа в задку воза, як гуска в гнізді. Але тут втрутився директор місцевого музею краєзнавства. Людина вчена і вельми до всього цікава. «З вашого Григорію Тарасовичу коня треба б негайно здерти шкуру!» промовив він авторитетно і глянув навколо. «Не смійтесь!» Іменно зняти її, напхать соломою і виставити в музеї, бо це феноменальне явище!» «Я згоден», – відповів Григорій, добуваючи кисета з громобоєм. «Но тільки я б не з коня її здер і не султана, а з когось іншого. А от з кого саме?» то це я вам скажу, як помиратиму». «Люди добрі, рятуйте!» – зарепетувала раптом Харитина. «Вбивати заміряється, щоб його побило святе причастя. Мати, Боже, царице небесна!» «Отак цілу дорогу!» – махнув рукою Григорій замовк. Втративши всяку надію на тишу, він більше почав думати про божественне а після смерті побратима Семена і зовсім перестав розмовляти. От і Семенова могила. Ставши на коліна і озирнувшись, чи не дивиться хто, Григорій нахилився і припав вухом до землі. Довго прислухався він, спинивши подих, чи не подасть побратим якого знаку, і, не діждавшись знаку, запитав глухим голосом, «Семене, де ти там?» І от, треба ж такої напасті. За сусіднього горбка вигулькнуло, як їх та земля держить, два шестирічних шибеники і дзвінко в один голос «Здравствуйте, діду!» Григорій випростався і грізно насупив брови. Шибеники сховались. Тоді він знов схилився до могили, озирнувшися ще раз – «Що за оказія? Причулося? Чи провіщення яке?» «Семене, де ти там? Озовися!» – спитав він ще раз, припавши до самої землі, але так і не почув відповіді. Здрастуйте, діду!» Почулися дзвінки дитячі голоси з-за куща калини біля сусідньої могили. Григорій випростався знову хлоп'ята. Здрастуйте, Вигукнуло одно з них втретє і швидко сховалося за кущ. «Ідіть ви під три чорти! Не дражніть мене вертитись, нечистий вас носить! І тут мені нема від вас спокою!» Григорій розсердився і пішов додому, ні разу не оглянувшись, і не помітив, як на очах у одного з клоп'ят показалися сльози, і як воно побігло кудись з гірким дитячим смутком».